وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وعوض بك من شر ما فنعت وأبوه لك بنعمتك علي وأبوه بغنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول أجعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات فنزلوا أرجو مات بسلوتي بتونة فزا كونش به فلس بل جراته وصلواته mbita dërguarin muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam allahu jelle jalalu para se jifash elusin qe kët dit sot ummetit muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam ne fërgjë sit yobanka bul e popullit ton me veçantë allahu jelle jalalu te zgjërit mersi te veta mbita na yeti ne kemi marrë suratut tawba fjala te fundit te dersit kaluar ditën e ete ishin se allahu jelle jalalu wajalla shanu rekomandon që ata njerëz, të cilët ndërtojnë edhe arvatën për ndërtimin edhe mirëmbajtjen e xhamive, duhet ta kenë një kujdes edhe mirëmbajtja edhe ndërtimi i mushrikëve të haramit, gjamies, Mekkë, Masjidil Haram, xhamisë në Mekkë, kibla e muslimanëve, kujdesen që të cilët ja shtonin nuk e kishin legitim, iste te Allahu dhe ljalani i papranusëm. Kto ishin ato fjalë, konteksti i fjalëve të dersit kaluam javën e jumë. So arsi ya kula nur Për qëfar nuk më pranohet puna e me kelive gjitha i kujdes? Qëka fan ato pra? Fan në nësë këllë haqijgë. Fan në po e një rap me haqijve me hëngërëve me pi, kjo i se vërtet. Fan ato se në po e mbulohim qabën për vetë qabja ka një regull bitën e bajramit, duhet një ahrek mbulesën që ka bo një mëtë mëtë në bita, me javu mbulesën e re. Kjo pun vazhdojmë të arabët që një katër dhe shekuj. Për a fërësis prej Ibrahim A.S.R. Amit e deri këtash përndër prej traqin e zdisabura përnojnë në qëndisjen ati ku moshit bukur shtrejt me altan në qëndiset edhe dukat një mos mësë prej ditës Bajramit teri ditën e Bajramit përnojnë deri pregatitet ajo të soh e cila i hudhë qabës ditën e Bajramit ma në të e përnë fa në arabët nga po e të dojmë këta që ka po të dojmë që tërsen ja këthaj Rasulullah s.a.s. në Korani Kerim me ajetin në vëthinën e boni mboles për të erit ditën e gjikimit se këto kunë qishë më mendoj njerëzit nuk janë po janë të mira edhe të pranushme vetëm atë herë kur bon në suazët se si Allah u gjëllë në gjëllë në u dëshiron si të pranuan ajë pra para se të ndërtojsh gjabir para se të asbukurojshate para se të ashtrojshate para se kujdeshsh në nëpun të filmin basketim patjetër kanë shkënka i demon i demonës dorëtuata kur ta rregulloishta muim me diskutuar për çerat punra shtyave të Allahu xhallaluhu tani Kurani i Kerim te ja'altum siqayata alhajj uimara almasjid alharam yumoshrike te Mekka a konsideruan ndërtimin e xhamit dhe kujdesin e juaj mbi të تتضمن فيه سفر غرز حجيبه بريه يكونوا في تعثيل ااكو كونسيدرانيو اتهد بارابرت مع امنيه التي تقول لا اله الا الله محمد رسول الله ايو جيتها كفول بيفاني امن فوند تروپافه عن تقايه الحادث وعماره المسجد الحرام كما امن بالله واليوم الاخر فلا يستور وجاهد في سبيل الله Allahu جل جل الصواب فبرزني مع تي صد لا اله الا الله محمد رسول الله edhe shkon jihad ban jihad po mendoni se këto punë janë barabarta sa Allahu në Kur'an e Karim la yastawun nuk janë barabartë wa ma yastavi al ahya'u wala al amwat f nuk janë barabartë të vdekur e të gjallë nuk janë barabartë aiçi nuk ka besim aiçi me shahadetin nuk e ka vendos që asht jene besimit nuk e ka at krimen rregull ai ashi vdekur ane se çarkullon mbi tok ka thon një poet islam shumë i madh wa akhu li'lmi hayyun khalidun wa awsalu tahta al-turab ar-ramimu allah ujon dituris ai qi ka nga mas dituris edhe me ne permes shkejes dhe dupues e ka vendos as i gjallë ela thar kur es latia ti al sundul wa akhu al-jahli mayitun wa in kana yamshi ala al-turab Vlau jonë i pabiturit, a i që i qeshtin e besimit, edhe qëra gjona, masasaj, në përmet dëlileve, në përmet argumenteve shkencore, nuk i ka kri, fa a shi vdekur edhe atëher e kur hetë në bitok. A shi vdekur edhe atëher e kur hetë në bitok. Fa ju mu shri këtë mekkës, përdo një me i vendosë punët ka prapa. Njonë i ka thërë mësafirë shumë, e ka boni një jetë shumë të mirë, me au pregadit, një sofer një Shumë të bukur me ushqimet kanëshme, mirë po i shkreti qeshqin e enë dhe halat se ka vendosë. Do të zi e shkamos, do të boje shkamos, ama kejt ato shka i ka në menë, sopërnë dhe, dhe enë të veshporejtën e dhe vrute kejtë, këto si ka vendosë me as njopi këtive, për pra, jo në për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë بيريس ايو نو كنني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ديك الكتاب تاعك يا جبتو دير الارس الاعلى ترى اكمل شاب بجاب مينو اذا ما يكونش برطا بونه ايو عاش كثر في القران الكريم قاسم بسم الله الرحمن الرحيم فقدنا على ما عملوا فجعلناه هباء منثورا يا مبانا اك يا معروفه بونه عثيبه e kemi registru funën e ative që e banen, edhe manë në funë e kemi bo pluhën. Manë funë që ka kemi bo, e kemi bo pluhën. Kushe ma menë në berësët e para kaluarat, para ktidesi, para vdisa ditës, kërë thamë me ndërtu një falëtore, e cila nuk ka gjami. Sa rruzu dhe i tokson, të modhe. Edhe si e musliman, që ka kishë preja saj? Pluhën. Pra, nëstë harojnë se edhe qabën, edhe përmi qabën me u kujdes, nëse si e musliman pra Jo, jo, jo për një kishë, jo për një, jo një fanë të ore qëtër, me kibli qëtër, jo për ato, për ato kose ko. po. Po edhe këtë që në këtë thajemi ka jo, nëse se ka një një një, një qeshë që në besimit vendosën, Allahu Gjellë Gjellalu tha, ash e kot, apo ash i kot, gjdo dhe të primë rafasaj. Mas besimit në Allahu Gjellë Gjellalu, kështë e kusht me besu në ditën e gjikimit. Si pas kjegimeve që kemi banë ke gjamija dhe në gjamija qëra, Se në Kuran i Kerim me shumim zë gjëmatia më ndërshëm, janë të cekën atë di sharte. Se i përkatë besimit, me shumim të ajeteve. El imanu billahu el jomil akhir, me besu në Allahun e o ditë me gjikimit. Kemi thonë, mërenda këdime di sharteve ka hala qërë. Me besu Allahun, me besu për nga meri, me besu kitabët, me besu me laiket, me besu hajrin e dhe shërin, të taktimin e Allahun, ke këto janë kush të besimit. Pse Kuran i Kerim i cekën të, të parin e dhe të më rabin نعرف من كان يؤمن بالله الاخر الله وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ كُشْكَابِسِنَا اللَّهُ وَلَوْ دِيتُمُ الْقِيَامَتِ نَطِيبُونْ دَرْبَ الضُّيُوفِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ كُشْكَابِسِنَا اللَّهُ وَلَوْ دِيتُمُ الْجِكِيمِ نَطِيبُونْ دَرْبَ الْمُسَافِرِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كُشْكَابِسِنَا اللَّهُ ون. إِذَا طَابَ دِيتُمُ الْجِكِيمِ فَأَفْلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ لِضَافُولَهُ ه Kësë janë këto katër shartët mërejnë atë tekuna? Nuk jam se Allahu gjëllë gjëllë u në shumitën e rastëve në ispjegon gjonat ati ku njërëzit shpesh dështojnë ati ku njërëzit mas shumë të dështojnë ja nuk e beson e gjëllë tëjnë se në nah Allahu gjëllë gjëllë u ja thot anë dhe masit deskut dush qëm pra e dhe uh, një harë e dhe një harë e dhe kuna i dhamen nëkhirah أذى كنت يمي أشترع تفديقر وتفلو نوسر وتفبر أذى ترجع أذى ترجع لم يطلق الشنعر بتمكسة الله القرآن الكريم أشبرجيج أذن أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة الخاصرة Fën kjori për sritje, kjo për sritje, është gjah e kod të cilën po e të rason, të rason Muhammida s.a.s. edhe umët i ti edhe ulemat e ti. është e kod kjeri për të rinjërën më të fdhës me. Allahu gëllë gëllë në tha, fa idha hë, dhe gjratëun wahida, fa idha hum bës sahira, fa mundhon vetëm një frim e me laikës shajt, e tilakajme në Israfil, mundhon vetëm frima ti në kohën e takëtuar, preja dei midderitei fundin kam para Allahu xhellal dhe jlaluhu pas bunga yxherujon men al ajdasi kanahum jarad muntashir yxherujon men al zaq siran kanahum ila nusb yufidun fa kan medal prej vorrit musti ato kartila kan medal prej vorrit si ato Allahu mor per shembull çishkemi smegu per kalabaleki mor per shembull ato kur ta sulmoini kafon kur ta sulmoini fshat shtratin Ushtria e Armatasë i shteti duhet me marrmasa për me mbrojtat at, at, at at atë fshati atërin, pas janë rrezikshëm sepse janë shumë, janë nën mbi çetrin Kalabullkimat. Njënin mbi çetrin sulmojnë me perin me 5 metra trash ashenu me kartilla, to e synu, të sulmoni popullin, ushtria e Armatasë e mbron popullin e evakojnë prej ative. Kjo pra, për Allahu kthei më për shembull, po pse çka ka lidhje kjo me ringjalljen tonë? Po ta. Shkoni të vërorat këshirenë. Tha njerë zhë keni meni vor, dheri të është pikur janë vor, atë pikur janë i këto. Tha janë jam një meni vor. Ato kej një ashtë dhe të gjallë. Shembolu kuranur, ashtë mrekulli, në surat të lkariah, për në gjallën, thë Allahu gjëlle gjërenu vë gjëlle shenu. Elkariah të me lkariah të johme e ku unë nesu ke lë farashil më pësuz. Tha keni më unë gjallë si flutura. Ato fluturat dëndherë, ato q Masë një studimi prej viti 65 Terin viti 95 30 vite edhe a i maqoj një gazet Dhorar prej nërvegjies Kusht ka mund si, kusht dërnë me lip Ka në New York në kabinetin në, në bibliotekën E New Yorkot në adres mund me avqun Boj, a i maqoj një Një cok të asaj një numër Në post 35, 30 vite pun Zbunojnë në krahët e fluturave A besedën prejnë A të një një një një një një një cok, tasa, një numer, një post, 35, pun, prejnë, një një të një të një të një nj الله جل جلاله ونقراني كريم برججد وكأي من آيات يمرون عليها وهم عنها موردون ساشين يترقوا سنيرزد كالوين رفع تيبين كتبوت هذا الله نرات سنين في نساء روح سب دوش وضطوا عجبا كيث يؤفل إله أم كيث يجحده الجاحد أم كيث يجحده جاحد فاكذية موالعاش من يرزد كيش ببعن الله جناه edhe qishë për rëvuzojnë qenjën e api, a në gjdo shenjën e gjdo hap, ka të reguës se a e egziston edhe ashtë një. Egziston edhe ashtë një. Pa ditër e, e gjikimi dhe si të Flutur në gjallën si e si fluturat. Fluturën kërë shëshlën, si të branverë, ajo që një nëllës për i lullës e lullë, shkonë si e habitur. Nuk hez drejt, nuk hez horizontalisht, asë nuk hez verticalisht. Pra hez horizontalisht, hez verticalisht, hez në mujt më shku dhe njëherë në shpid vetë që se në shkohë në shkohë në shpid vetë të masë të parë në shmajt në gjatë nuk shkohë në shpia pra e ka konsideru kurani kerimi për me nëjë afru afrmenet në gjatë si kurse ash aqë shumë e habitur në këtë botë s'ka rrugë sakë për ata se ku shkohë kështu dhe të gjërit habitur nga të meri i në gjallë në zborit ditë në prej vorit ditë në gjikimit Allahu gjëllë gj edha në besimin derinjallë sunniar që ndajtek me shumiz koranikërin kushtet e parë të besimit edhe kushtet e mëra e ja'altu thiqayata alhaji wa imarata almasjid alharam kaman amana billahi wal yawm alakhir ebrazali yuatu injbeh azime me besimin nallahu edh ditë të gjykimit ditën e ringjalljes bekanal ka vazhduat atë talena alakh wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim dhe dhe plusa saj, bojnë gjihad për gjihad gjëmotin dërshëm janë kura nikerim të tekur 444 ajet të cilët kanë bojnë me gjihadin, unë kam besimin për shkak se këta këtë që po e tham tash po e tham mendoj se me mbunas me arsie para nja 4 viteve, unë u kapa në gjami për temin e gjihadit dhe i bojnë a gjash natë Ramazan Të mpani, ki gjemati jonë, gjash nata në Ramazan mu mu dok, që ta shpajlon jokë si gurë qimë për qimë, mu mu dok se gjash nata me kokë të poshtin nga e të derëse. Mirë pa, atëhera atmosfera ka qenë ndryshe, nuk ka qenë atmosferë, këtu të na për me ndiju hoxha, që ka përthot gjadre, atëherish atmosfera që të rkanë me ndiju hoxhe me një. Kënë gjami me një hoxën, a me ngu e ngu e ngu e në që tërkanë. Se ka dalim me një, të dhe ka dalim me dëgju. Edhe atëherën dëgjëjke gjëmatit e poshtë, ju doke pra, ju doke teme e gjahadi teme shumë e ranë. Ju doke teme e gjahadi sukur kurse ka vaktin edhe ju doke popullit tonë teme e gjahadi sikur se nuk është e jonë janë. Shartët e islamit në islami janë pesë ulemot kanë thonë të mëdhaj i gjumëruri ulemot dhe kanë thonë se shartët e islamit janë gjasht të shhedën le ilahe illallah me besu në Allah unë gjëllë zhelelu me besu me bërë namazin me bërë amazonin me dhën zhe qatën me shkun haqë dhe me shkun gjihad këto janë gjasht shartët e islamit unë kam thon qto, qto thon të kam thonë shtu këto kanë thonë ulemot e mëdhaj me shumit që ka të me thonë gjihad? diri sa na muslimanat komentat edhe spjeginët e kësa i sajë të dëshur. I morim nga në një qëtësën, bom i prej ative shka në nadokës se kjo punë se ajojnë. A të dita spjegojke për gjihad mirë ljubjeftici i Beogradit i cilis doktoroj për gjihadin sërbon. Në universitetin e sërbonës, kim me leon ka doktoru për gjihadin islam. E pra të më falë. Njërë i një Beogradian, ka doktoruar për jihadin serbën pra apo ne aty ka jenë ajo çka studiuai me dy fjalë keq a e ka studiu jihadin cilësisht e ka studiu lëndën e jihadit në islam imtisht vetëm se rezultati i studimeve të aty ishte që muslimanët mos ta doin kët punë muslimanët mos ta dashurojnë kët vepër Muslimanët kjo dhokët kjo vejë për qisa është punë e ative Edhe juvun Në përmet ati edhe binejshmet ati Juvun kësa i gjojnë islam Loj, loj, loj, eti tëtësh Dërësa në është palën fundamentalista Në është palën ekstremista Në është palën terorista Në thanë qka mos Në përmet kuj, në përmet atajnërme E cila në islam e paska e më një gjihad Fjalla gjihad gjemotin dërshëm Përfshini islamin të nësi jashmijet Dikë që në në nëtë ajete janë gjihad Pra, fe i dha kultën të adilu u kur të fëllë në mësërëjni Anë gjihad A kanë shë më të këshi prakë në mësërëjnë më të mirë Qafon ta ala mëmnehu la ilaha illa Allah Studio se Allahu gjëllë në gjëllë në është një Studio se Allahu është një Dijem argumente sa janë janë Ta studio ishte Allahu anë janë me argumente A kanë shë një ekstremë Nuk jemi e me strem, a shpunë originalë. Ka thonë kurani kërinë. Wa kuli amelu, fësajrë Allahu amerekum, përnëni. Përnëni ka përnë me dorën e gjafë për punën dhe për mëndaj, e mbasë rësë këmbasë fërnizimi që prej ti duhet jetoni. Qka a kjo? A kje që a ekstremizim kjo? A duhet me ututë zikush prej përnëtorit? A që largë shkunan me shtetonë, sa që Evropën e bindën, se prej muslimane dhe prej islamit duhet me pas një flikë Prej muslimanve dhe prej islamit duhet me pas një frikë të modhe. Gjermanët i thonë anës fon islam. Frikë prej islamit. Edhe ki ti të lash me gjirmat mdoja i shkryuar me trijezat e shkenstarve ative kur rrinë me, me bo loj loj duele edhe loj loj loj, loj, loj dialogu shkencor në për trijezat e rumulak të ative. Anës fon islam. Më i rastë po ja t'i them, këtu ard pritti i Kishës së Madhën këll, me gjithë izavendët e statit e xhamia jon, ku ishte bukurë e verkuzen, për më vësë du me horjet në Jugosllavi. Antifoni Islam. Frika për Islamin, çka po i bëjmë kësaj pune? Xhamon ti ndarshëm, përmes mes gatshum, me ato njerëz që morën dash me di fjal. Në di fjal shumë këtu, paik, paik pusët, të shtesa. Je fam këtu. Pa i pa i bah frutët në shkallën e xhamisë, pa i bah frutët. Një njëri është në bregdet e qëtri janë deti mrena. Sëllë i duhet me utut prej detit ma shumëti, prej dalgës, sëllë i meritë të në frigu. Faj që janë nuj, fashë unë jam në nuj, unë jam në islam e së pëtutem, se për tut një një prej në thak? Pra, nëse tut një prej islamit, kështë duhet me utut? Duhet me utut me pas friga të që janë ta mrena, fa vjahabën e lesë për shtandër e kuptu mështë dëgjantë, pra mështë e kini kuptu, ma së të lamë, u dhe mëshkonë mësë në ala. Islami, këna fe e të të la prej asaj, kënda shkam ututë, unë edhe onët un, kanë prikë, po së kanë prikë për Islamit, kanë prikë për i muslimanëve bashkohorë. Pse kanë prikë për muslimanëve bashkohorë? Se ato së hertë largohën për Islamit, janë ma tegrë, e për i tegrës, kejtë kanë prikë janë ma shqetsum prej shqetsumit kejt duhet mu tut edhe na tutëmi pra ama jo, jo tutëmi pëse jemi musliman po kemi frigëm pëse si jemi musliman për ta përru një dhejëpër të cilën Allahu Gjelle Gjelalu e Don pra të këthajmi të ajo ku jemi për ta përru një dhejëpër të cilën Allahu Gjelle Gjelalu e Don edhe e konsideron ata ti të blenë në e thë qka për dashën e regullu bëjtë pari në nëmër një qeshtin në e qeshti në besimit të reg e pas taj tani mëndërto gjamin, mëndërto fakultet, mëndërto në velitet, mëndërto shtet, <coughs> mëndërto shtetin, edhe a i shtetin të cilën tje e donë, edhe e kea se kea se minurë, edhe a i shtetin të cilën tje e donë, edhe a i shtet për të cilën tje e donë, edhe atë e në the, nuk ja ke bubë bazat në emni në Allahu gjëllë gjëralu, edhe a i ta kishe me bie dhe tjeshe i bie dhe i thalë sesht, se a shi përkoshëm, a shi për edhe aja është një moloment i tëllit rënot një ditë për i ditëve ja, kur ti nuk kur ti je në gjumë, kur ti sjetë e rujtë ata a ka ndonë një sëri dojmë në argument historik me nabimë se midë nërëtet shtetin të tëllin nuk e ketë dhumbazat e bismillahirrahmanirrahim edhe besimit sak në allahur rënot a ke argument historik po, jo një një mjë e një një mjë e një A fam një ditë për i ditëve me një dërtë Se ne muslimanët e kemi odheq botën Jo kemi odheq vatë vetën Ne e kemi odheq botën 1.500 vetë 5.500 shekuj me ravë Prej datës një të hijratit Deru me vitë 1.910 Ti shekuj me di valuta E kemi odheq botën Me dirhemi në rafsh 1.000 vetë E kemi odheq botën me lire në osmanlive Rafsh 500 vite 1.500 vetë me di valuta Pa dhe valvim Kure lame, mina Allah u gjelë dhe gjelë hu. Kure pëlqim, qera pareve, qera pareve, dashtë e me gjithë qera qare. Kus kumë? Shka banë? Nëmi nështë e dhe mëjtë në mjë, nështë e katër mëjtë në mjë, nështë e të akë mëjtë në lukëta, në lukëta, në lukëta, nështë e aditë, sa njoni. Po qëta, Amerikanës a ka ngojnë lukë, dhe me ardashja, dhe sa shë bëjnë lukëta gje. Thabiro, a i ka plak, thabiro Sa her e ka shkel bugari Amerikët Thak kur E përta shi që tha, unë jam plak tha Bugari par, bugari dit Serbia par, Serbia dit Gjermani par, Gjermani dit Lufta par bëtënore, lufta dit bëtënore, lufta balkanike, lufta azijatike luk... Paj, këmë u bozën një Këmë u bozën një Të sa për ishti të përën, gjatë për dalim për ti marim mënë këmo ka ka ka mo po pa panik e kur këtu pra kur këtu muslimanëve kur këtu muslimanëve këtu a diçka ato e kanë hartën e vet a diçka ato harruan hartën e vet sa ka pas novë e harta e shtetit islamisht sa i sti mole pra harta e shtetit islamisht e 19 milion mila katror a ke pas hartë me 19 milion mila katror dën e hare çka kanë më yalla dhe mi dashu Shka ta mërë me menja me jetu me një shtetëti kufit e ati dhimdoz milion mila katronë, laga larkë për njëri qëtërit. E përshemdo ti e përfshina jo haqë, si musliman, ku jeshti në gjami i ullur. E të tim mrenën asaj haqë të i e tani e vendosë me shkun haqë. E vendosë me shkun haqë, edhe ban men, ban me familjen tone, mushawara, ban konsultimët e fundit para pregatitjes haqët, edhe thë, une përshkojnë haqë, si vetë ovë gjemë, shka përthoni Jo oh, qrapa pa na për na djellë. Për na djellë. Për na djellë ka aja funa vet apo bënë apo na vënë marrëçi funa vet. Ç'stiç ç'tu bëjmë na? Ç'stiç ç'tu bëjmë. E po hajde pra më sku më shkruaj babën. E tani e kallim kërr kërrim jem më sku më shkruaj babën ha djellë. Shkruaj atëvon kamera. Bërëni më kartën. Li shkarta. Tabi se po li. Tash shkruaj zonë anë mosporia. S'ka shkruar ka pa çfarë thaj. Li shkarta dhe ma lisë me kartën, dhe ma pasoshin, beri këto dis lika, hajdo dhe slikat, dhe ma dhe ati zvodin, këtë të shumë, e dhe të në shkona i babajot në haqë, shkona i babajot në haqë, i rritën në njën e hartave të huja, i rritën në njën harta e hartave të huja, qatë shumë e din të me gjohën e ative qerve, për shembol, ma që dhe njështën, sërbishtën, qatë shumë e din, Se lishnokarta, izvodi, kniga, matiqari, vështachka gjubriva, traktori, plugat, dubokoronje. Ketë të me postavit linijen, me vadit përvërshinski. Po Ketë këtë gjona i ka jetë, pjesë jetës ati, edhe në haqën në kërshkojë a jetë, thot hoqës e do. Hasbe vetë e këtë Arapin, sa so kjo ka ditë jashtë. Sa so bre ke ka përgjët, i thë, na më të reala Arapi, ka ndëzoj, na më të reala, so, haqën, na më të reala, haqën. Po i ne maje. Ço shtu pra je i rritun, ço shtu rritesh, në në në ço shtu rritesh toikut kur të ulhëcin. A me me me, me jetuna shtetin e hartës 12 milion mila katror nuk shkon më shkruaj në xhellek. A dish se shkon më shkruaj? Unë po të pyes, po më skuq di shkop më qartë s'ti mos ta mës, më fal, të radhjeun shkop. A shkruaz dikon? A do di të më shkruaj dikon? Jo, vetë tu ti, jo. Gjalëza ja bab, apo s'kanë haja po, Që nga këtë, po vshkojm keq. Ti jua vshkojm keq, po kërkon vend të vërtet familën, të shihmi, parat me vetin. Gjalëza, ha këto para. Aty ku dikush më aprik këtu deri në derçambos.ai. Po qifo fjalnaci po i folim, e kanë shumë xinë në amël. Kto kanë shumë gjellë mirë mrenë, amak kolai kolai në kokën e njeriut nuk kalojnë se ai as bjill kur dalën devebajër me lalat. Daba për edhe po. Mësh. Ma masaz 234. Kapikule 4. Në mbapul hava 4. Ndëra 4. Rëmza 4. Në agjë lak. Na më anin çdo kush. Nu, a sh adaptuish këtë? A sh adaptuish këtë? Me ual me u prismu, me ual me madhëtur, nuk amsu. E permëndhu me, me eturat të voren e mal, çka dish me dopra. Permëndhu na të voren e mal, çka dish me po. Asni dje e ka imin jihad. Aji jihadi për shim pranëvejte, fëll drej, nësë shumë, ka se, ekra, lezo, ekra, lezo me okënë edhita, nëzë rëmone, nëzë fatos, nëzë rëmone për për për mesim në gjusë e mëndoshka, po aji nuk dëbën mëjaht, aji nuk dëbën tië me për mështetit, nësë mënë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n ska as për disa këçë të ndërtuam ajo të bën siç ajo lulja e ka im në akşam se pa pak çel, pak bëshel. Çel obligacionet e mshelef, akşam se pa u bën. Kurse Kuranim i Kerimi, kurse fi ala Allahu xhallaluhu, fi ala azbritu për ndërtimin tan edhe kulmit shtëpive tona, pa shtilla, etjë ançan kulmit qellor ata ashimar, sa cilë hafon, ashimar, aje nuk lej, nuk je, nuk shkohet ashtu, po ajë shkohet ndrishe. Ka von Kurani Kerimi. Lën të nemu lëbirra hëtta të nëfikumim ma të hibbun. Së nëhinim zënët, ta rronë ate që më shumëti e doli. Shka donë më shumëti ti prej gjorave në këtë dhënjo? Shka donë më shumëti? Më shumëti në ketë dubot njeri e donë shpirtin e vetë. Më shumëti, dhe që Allah e dë normal për nga meri të ato e në të në vetëi, po qëra gjona shpirtin e vetë, gjakun që i ka mrena. Eh, pra kur të bëjshë va këtë edhe i thuti ati babës tanë qka të prinë tije i thukë shire unë e jam si lama e gjamiës kur tish me faljaci e nan gjake ka Allah ta me vullnet edhe mu e qashtu mundës me matru zilën me mësherë për një vend për një vend dukshëm dikon se jam hazër qështu kur të angazho një miljar dhe gjins bohë shteti kupolla kubja e shtetit ative si kubja e dunjohës Shka përda është ka me vendosë ma ma, me sëpari Parasët gjitha, shka përda është ka me vendosë Me vendosë besimin Edhe pastaj shdo gjërë jëllë Se me zë besimit Me vunë e emnin e Allahu gjëllë e gjelalu Ati kutavesh Kure lamë Allahu, kure lamë Allahu Kure lam harunë, Allah, kure alikërimin Kure, ali kure lipëm harta qira Në vëtë rasullë, Allah, në vënë në ndëra zëzë Në vënë në ndëra zëzë Atë harë më u boharë Kosove Atë harë u boharë Shqipnië e ka somo cilindore, ka somo paralelimore. Po këtu bën në botën e Islamit, mos jam të ndarshëm. Këtu bën në botën e Islamit. Ambientet e dalën në botën e Islamit në Marokën, në Libinë, në Algjirin, Mauritania, Dan Chad, në Gabon, në në në Egjipt, në Libinë, në Algjirin, në Tunis, në Irak, në Jordan, në Kordha, edhe këtë. Në, në fund çka ka matresa? A ti pjesën që e shpallën sh, zonë zonë neutrale në skuadrat e Irakit asnjë pjesë shumë vogël. Sa, sa një të ratë e me që dënjës një kuj për po i takonaj Amerikanët propozuin që të majnë votat lira ato mrejnë ati të majnë votat lira do më thonë edhe një shtetë në zërëm një shtetën në zërëm dhe mi ka të mblogil në, në veti prej musimane edhe pak i të pëtu që të janë ato a që të jemi nashka me balë e me mene me shpirët e me gjak jemi zohën anëna se neve ato na i krim pund këtu kuat defekti kuat def Defektja se besini jonë karanur Besini jonë karan nën kocit e kamës Besini jonë karan nën guj Ma, e kemi hu besimin vëtë vetën Se na, jemi, jemi ata shka muj me bodi shka E kemi hu besimin Jemi bin, kemi deklarua se na, ja, na se në bojmë Na se në bojmë kur gjo Qishë na se në bojmë kur gjo? Na bojmë rekulli Na bojmë rekulli gjë matin dërshëm Na bojmë rekulli Ama bojmë rekulli atë mrekullin e parë Kur ta vendosim Dë besojmë në Allah unë gjëllë në gjëllë në jep tifi edhe binash te ati msuon edhe doktoron per jihadin edhe neve na na na, na msunthe neve na msunthe kjashti ekstremizëm e tani kjo arriti çaç larg jemi oti jam kjo shkoi kjo pun çaç larg hini edhe n kokat e ulemave ton edhe n kokat e haxhagahe -gjala, dollarve ton se ne oshtej dollarve me tek aty ithili per banave te qallin jihad njoni prej 444 yeteve Hocalla art hodën tani pesël moën dove. Ai, a, a, a, po ai, po, po ai, po. Ai. A po ma po, po, po ma, po ma. A pak ekstrem. Po, po, po, po, po ma, po pak. ai pak ekstrem. Ai çetri pak ma, ma koxabur, machardas, bagligachor. Le mora te afan. Le ti azu, ju ska isha delai. Le ba, ai sadu kazu vai. Ai vazisam što? Po tišam vazis. Vajzë e anë kërë të kazdojshë që ishë mu falë. Vajzë e anë kërë të kazdojshë që ishë me mora vdesë. Vajzë e anë me ju kazdojshë gjimëve për sjelin e mirë. Vajzë e anë me ju kazdojshë në sanëve se ato duke me konë. Vajzë ka to duke me konë të menqërë. Po kështë pasot se sa vajzë? Ashtë një piesë e vajzët. Ama unë për të regoj se edhe një piesë e vajzët ashtë me u boti asinjeri që me u jëllu në p Në behonë, për ideonë vetë muslimanëve bashkëkohor, masiv 20 një milion. Aje pra. Çka mundesh me arrit, si të kthejë e kanalri masiv dizësh. Çka, çka arrit? Jo. Ja, kur do të mbëvndu? Tu kongjall ha leo. Tu kongjall do të mbëvndu. Ska faje për asaj. Ska faje për asaj, mua el nuk me me sikë kanalri masiv masiv më i sinqert. A nuk çan kon, a nuk kor sukses. Nuk ka fare ajo, nuk ka fare ajo. Kështu për atë pra të bajë xhihad me dituri. Xhihadi përfshin veten, ledhimin, përfshin veten, laftin, përfshin veten, djuhën. Prej nerva pra ku dashka më pas. Njërsë te ledhimit, prej nerva ku dashka më pas. Njërsë laftit, prej nerva ku dashka më pas. Njërsë librit, prej nerva ku dashka më pas. Njërsë djuhës. Njërsë ntrap, njërsë ntrap, një djuh. Kur ta formulej familien, të nëpani fjalien, nështë me pas më nësi me arra fjalies ati me qëtërsen. Fole, fjalit, pas dhe nësushme me qëtërsen. Gjihad i përfshin në vete, atë e që i povenë këtu që të ashtë kërani kërin, më thënë, bi emualihim, va emfusihim, pasuriet. Gjihad me pasurit. Gjihad me pasurit. Atë e që e ke të veshë në shëbim. Një pythje shumë të shkort edhe shumë tjeshtë. Muslimanat pasurinë e vet, as sa e kanë, a e kanë vuruar shërbimin e Islamit? Por gjithashtu jo xhamatin ndarshëm. Por gjithashtu jo. Muslimanat pasurinë që e kanë, as sa e kanë, nuk e kanë vuruar shërbimin e Islamit. Nuk e kanë vuruar shërbimin e ative xhanave për të cilën pasuria duhet të vëhet në shërbim. Kush e ka vuruar pasurinë në shërbim? Kur kush? Për të thënë shërbim e kanë vuruar, shërbimin kanë? Unë e shërbimin kanë, të shërbimin kanë. Unë për e bajnë me pare të mija, atë që për dutë, i për e bajnë, atë që për dojnë. Islami kërë korkojë, Islami, Islami kërë korkojë. A ka? Tashë për tashë nuk ka. Prej të maj modhe, si dhoni një shembol, e terë të maj vogli. Maj modhe, i joni, sot, momentalisht, e ka 3-ëtë, di milion, e gjins dolar, ditët. Prej 1 miljard, prej 1, prej, 100, prej 1 miljard dhe 700 miljard dhe musliman. Ti miljard janë ma, ma zëngjini e ka 32 milion e 500, 500 dolar ditën i diti mazati e ka 10 milion e gjithë dolar ditën edhe të ne vihune mazive vihune katër fërning e kam ditën të një katunar po një zëtë mark e kam mu, vitin të një, të një gjemot një zëtë mark vitin aji për të si për së përdu me hian e në hisë se kam ati temën nuk dhe të markë banë e esopë ka në 4 fëllin dita i ven ma së këti, unë jam i treti pra, asaj asë unë të këto 4 fëllin këtu asë unë të 3 milion dolar asë unë të 4 fëllin nuk i kemi vënë shërbimin e ishamit nuk i kemi vënë shërbimin e Allah u gjelda gjelalu për atë e për sëris një gjo ja tha njëni ja tha njëni një politikonit kër u pëtë tha A i kjevan ato 3% për Kosovën Sa jo? A, a, a. A, a, ko a i shka për jabë, sa për jabë? Sa 3% Ta qa që ki? Kështu në përgjith Ta qa që ki? Sa e pagun? A që ki? Ta e 3% jabë, të rovës 3% e ki Kosovën zlirë E pa mësëka ishte mojë, që ka përkallë? Abu Bakri, radiallahu ta'lanu, a e ka kejt? Abu Bakri e ka kejt 21 milion milja katërore e ka kejt Pse ka ai ai ka kej, sa jihad? e ka ajkejt? A e ka kejt se Rasullullahi kërësa përdu pasurit për gjihad? A zë të nëmeri shkojt është tja verë. E mne dhe gjimësër e pasurit, ta e jo ma sa baktu e ba bëkri. Ta së ba var, ya, e, omar, kefru, jismen, er dhe ba bëkri tja ka ljoh dha. Edhe arë, ta ja, o marë, qka ke pru, ta gjismën, shakremali i a Rasullullahi, ta gjimësër e pasurit. Kërë ardha i zëtëria, kërë ardha i zëtëria i dëvëdshëm, a i c I ka pas divia prej sinijafta, pra sinit, sinit mait, deri në mekar të vija ka kanë kalu lotët e ati prej domosmërisë Allahu xhallaluhu. Si do të bëhet shteti? Si do të bëhet shpallu? Si do të kalojmë në muslimanët? Deri kur të ta xejm këtë fe. Po nëse nuk e çum, çka do, ku do dalim para Allahu xhallaluhu? E propasonin pa Rasullallahi sa ke proja Babakar, sa ke eja Rasullallahi. Sa çka rasullallah. ulave të spija njerëzve. فَتَتَرَكْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَيَوْلَاشْ اللَّهُ نَذَتَنْغَ مَرِنَا عَلَيْسَلَاتُ وَسَلَامَ سميبت مي كي ساكا پرو؟ كي ساكا پاس پرشتت تدرات؟ كي تي ساكا لان ترى پرشم ترى پرشم ناكي هل جزاو الاحساني؟ إلا الاحسان الله پاغون ساياة اج ساياة اج پاغون سا دريف كتور ملي غفا سا A i mëllëngjia, o dhavë jam. A i mëllëngjia, a i shka bana ti. A i shka rejtë gjëzirë, a të njërinë të e sajta me. Pra, dhe njëherë, ma pak, për këta ishe se sa këllon. Vesh në islam janë gjona të ndrishe. Ma shumë merë se sa jetë. Urnë, pra. Pare përrimën kalip hoxha me një gjami përstrujen, të më falni. Pare kalip hoxha përstrujen e gjamiës. Për mirë me kujqunë be të parem veç ka i në ledhëm be Kujqunë be atë parem Për një miliard mara i kam dhonë Dhe një miliard i kam dhonë veç Për mirë me një miliard Për une për një miliard Dhe ma 400 pi ah, ka një miliard 400 miliard U së me dhiju në hesapin Ame hesap Ame hesap Kim një blikajt një kompjuter për qëti hesapin Për qësë bërë Kime gojës bërë Këpjuter, 1 miljard Kur kështu? Gjëmatë jam, kur kështu? Kur bisedos për si gjënë atë mëgjële në gjëmatë? Kur bisedos? A ditë kur njësë mi e ka 500 mark Parezën e sa këzit mëtë matë? Jusht ka inë në gjami Jusht ka keni arë gjami ar Këtë i qeni jenë me falë Edhe ndërë 500 mark në të matë e keni parezën e sa këzit Ju kam thonë një ja, atrapë për e përshrift Jemi të folë për gjëhadin me pasuri 365 ditë Ka 10 miljardë, sa pare bojnë? 3.650 miljardë, sa markë bojnë to? Këto bojnë 1.200 markë pare, 1.200 markë e pari përë e zë nësa kënëzitë të më falni. Mëtë mëtë, mëtë mëtë. Kure ke paguni këtë haraqë? Kure paguni ju këta? A ditë kër ju luftoni se sa me pasë gjëlarë në gjëmi? A janë? A di? A dhe sëni majmë edhe maripuna, sëni pagujmë? e vërësos 20 mark, mët, mët 20 a ditë e kërgjëmati jënë banë më abët, që ka më vojnë para më gjanë shtimë a një hojnë po a ditë, a prezbukurim a po e prezkojmë, a po të razojmë i pak një ka shura ajo kër duhet a ditë kejt, e kejtë hë gjallartë e katurit, me qëna me kejta sa janë kejtë në kom mësë me bo visebë duhet me majtë konferens konferens duhet me majtë me një vënda gje së mundët tasha kemi çajën e mari punë po pse sa le paguim ato shka e kanë nimi marrë porezullës zakonisht ne paguim, paguim hoxhën e pse këtu jemat janë pse këtu pse never nai can forwoo being jet certë kur t'i jap mi hoxhën 20 miliardë të erëramit e kemi paguaj këtu nai can forwoo jet bindinget po da hala na përjetojm këtu hala përjetojm në anë më një më thjesë në më metod tabanistike po jetojm Në vëllavë jam i dashur Ti harojmë dë gjëna dë vetra Ti harojmë dë gjëna dë vetra Dalim më një furshë Me primit qëtër Ta bojmë atë e për Allahun Gjellë Gjellalu A me bashkë për e interesu fare A kam atë e rje masa jo ja. Shka dhe bashkë fare për e interesu As neve hë gjallarve As gjemotit Ta ngritim këtë qeshtje trezomi Prej gjumit se ne ak ka kap gjumimam Allahu Gjellë Gjellalu Këto a jetë njëja, po ditë se si me fatën punda me tësot edhe su krim, ka thonë kurani krim, nëse gjdo gjohë e konsideroni se materjen këtë bot e ka vëndin, e ka vëndin, edhe mas materjes mos kemi në ashka me punu që të rëthen, atë hare të adini se jeni ju ato matë humburit ative që mas shumëtin këtë bot kanë hum. Trezomi, trezomi, lëzni, trezomi, te harojmë ato, te harojmë ato, ato, ato, ato, ato, ato, mfali, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato prapë për së nj atë sistemin e tabanave të vjetër, sistemin tabanistik vjetër, gjëmotit, baba të shpia, me ushtrengu për, për ato 20 miljardit, me ushtrengu, me nizet e kusërreza të erti qenet, shtrafim, me ndër, a gjalli këtër për zërë markë ditër e bërma shtrafa, e hes për disë shka për ndohë. A e për mëndohën se për e ma një qërë dhe dikun, për e odhëhesh, për së të të të të të të të të të t me gjithë shka pose donë object me vun shërbimin e xaj fej, gemotet vetë me gjithë shka pose donë object me vun shërbimin e xaj fej o të hoxlt, po në shërbimin e xaj fej, n'ости me gjithë shka pose donë me vun vetë në shërbimin e xaj fej, dhe në Zanat li me gjithë shka pose donë me vun vetë në shërbimin e xaj fej, e, këtu islami nuk e ka për qëllim kur gjoh nështë me ke zutë ti. Këtu islami se ka tëjnë për qëllim nështë me vonë iki贖 ti kur gjoh. K po këtu e ka e qëllimin islami që atë që e lipë feja për e ti e jeti me atë që ka e posedon e me dhonë për shdo vend sa, i ven ven, sa i ven e vendë dënë me dhonë për shdo vend sa e vendë dënë për e ti atë që e dënë për e Allah u për e neve është me së fari besimi edhe prej gjepit e prej zemrës me dhonë atë që sa e lipë në voja sot atëherë dhët a kemi kejtë atëherë dhët a kemi kejtë atëherë mojë kejt. kejt. motë kur nuk d se në mësë pas me pasë papë. Prejktive gjonëve kërë puna muslimarët me vetë, hoqën e vetë, ato pukan papë, në pëse së pëkimi. Prejktive gjonëve kërë, dëmëk në përda që keme pasë papë, apo? Jo, sa për papë që asha, i s'ka me vojë që tërë menu, mo. Po atë e që s'po e kemi na, e kemi luftu, në mësë me pasë. Atë e që na s'po e kemi e ka jemi në khalifa, i cilin aprind, dhe miliard nësët edhe atë e kemi luftu në mësë me pas në luftu mësë me pas në një miljarë dhe 700 milion ja kësim të shekun që ajë mësë të egzistu e mose në kemi, kemi, kemi birë shpirë vëzu kemi adaptu programe qera e prej programit tonë jemi jargu ja këja programe jonë të srinë e kemi në ndorësot këja programe jonë gjendja jonë në gjami këtu ashtë programe jonë këta duhet stimuluar dukur edhe mirë për takësia të e që e hëmbëm shekullën e fundit Allahu Te Jalaluhu ve Te Jalaluhu ve Te Shanuhu Lusim. Çift tirat të fil prezentoim ton jamia data të cilat nuk prezentoim. Të shëndroam në rrokta Allahu Te Jalaluhu sinçer. Ka islamizojm atëh që përta islamizuash, për islamizu ajo që përta ajo që përta islamizuash janë digjona të cilat kemi fol për ta. Shqiptarët musliman, edhe jo shqiptarët musliman, ka janë vot duhet me islamizu digjona para po tëa që po ndirin sa atëh që duhet me islamizu muslimanët a është islamizimi i diturisë edhe islamizimi i pasurisë në linjë fatat